Eh, Nabar mentzekoa dena da eh, oso berezia da ala ere eh, baztertzea holako neurrietatik ikusizeta ze eh, kontextuan gaude, eh, krisia, krisia sanitarioa hondi bat, eraginen hondi-hondia uh, dituenak arzeletan ere bai presua kanpoan kampuan bezala edo kampuan baino gehiago. Eh, oso bitxia du baztertzea jende eh, presomultzu bat, hau eh, da adibidez, kasu eh, hortan, eterosimoean gatik, kondennatuak izan dira dak. Gainera, eh, neugiauek esan bezala aplikatzen dira benetan, kondena bukatzea uh, direnean za, oso osu zaila e, egitzen zait, ulartzeko, zer gaitik e, kondendatuak izan direnak eta bi hilabete falta direnean ariin kondena betitzeko, zer gaitik aiek e, COVID-19-aren uh, augean ere dira, arrisku ah, ahiskubiardinekin, eta zer hauek esin dira uh, uh, ba izan.